Дід хитро примружився. «А навіщо тобі вилежуватися? Лежні ви без тебе повно. Тобі бо то сотень зо п'ять гарних братчиків, і чим не князь би був?» «Та таке скажете. Тут он коли треба дати від коша ординцям, не знаєш, де й п'ять десятків зібрати». Замогли козаки. Мовчали і не знали, що такі ж розмови точаться по всіх дніпровських плавнях та байраках, від лісової десни і аж за гримкітливими дніпровськими порогами. Мовчала Україна, наслухала невимовлене ще слово. А його все не було. Лише стогін та вороняче каркання злітало над попелищами. Дідкіпчик Підсунув гілку до багаття. Затріскали, високо до неба злетіли червоні язики. Відблизькі полум'я забігали по насуплених обличчях. «Бач, одна лише березова гілка, а скільки того вогню?» – зауважив Левко Заярний. «Справа не в гілці», – відказав на те дід Кіпчик. «Вогонь був готовий». Спалахнути – от що. А березова гілка чи соснова – один біс. «А щось ви діду знову загадками почали говорити», – сказав Бейлим. «Та які там у чорта лисого загадки? Ти що, не бачиш, що Україна не сьогодні-завтра готова спалахнути, як оце багаття? Біда лише у тім, що все сирі гілки трапляються». «Еге ж! Ваша правда, діду!» – згодився Василь. «Ми оце між собою по дорозі говорили, і ось до чого дійшли. Коли вже Вервезуб запросив нас до спільної рибалки, то чому би йому не покликати нас і тоді, коли рушить на ординця? Усе ж таки шість гарних шабель до зими, знаєте, якби стали в пригоді. Це можна». Можна, згодився Вервезуб. І взагалі, братчики, можете перебиратися ближче до нас? міся тут поки що вистачить всім. Слухайте, но сюди, хлопці, озвався дід Кіпчик. А чи всі з вас на зиму збираються на піч залізти? Чи, може, хтось тут залишиться? Я лишаюся, відказав Вервезуб. Нікуди мені повертатися. І Швайка, мабуть, теж залишиться. Ну, за нього можеш і не казати, я про інших питаю. Інші. Інші теж знайдуться. А до чого, діду, ви оце ведете? А до того, що добрий курінь краще від поганої хати. Знову перейшов на загадки дід Кіпчик. Як не дивно, але першим зрозумів діда його онук Тугодум. «О, щира правда», – сказав він ламким басом. «Як на мене, то я теж не пішов безвідсіля нікуди. Ні влітку, ні взимку. То в чому ж справа?» – запитав Вервий зуб. «Залишайся. Хоча і зелений ти ще, та бачу, сила є. І злість на Тишкевича». Теж дещо важить. «Та я, – знітився Димко, – як діду звелять, так воно й буде. «Ну, де ти, там і я, – відказав на те дідківчик. Бо без мене знову якусь дурницю встругнеш. А поки що, панове братчики, коли дозволите, ми й справді тут залишимося». Нехай онук навчається вашої козацької справи, та й я теж дещо зможу. Не дивіться, що з мене вже пісок сиплеться, зате на слизькому не поскознуся. Оце діло, зрадів Вервезуб. Бо я, було, вже подумав, що востанє сьорбою таку юшку. Частина третя. Джури вирушають у дорогу. З вовкулацького кута. Житло діда Кудьми скидалося на ведмежий барліг. Хіба під самісінькою стелею було маленьке віконце? Саме під цим віконцем сидів сенько і читав. Азбуки, веді. Діду, а чому ми читаємо саме так, а не А, Б, В? Дід Кудьма, що до цього непорушно лежав на лежанці, поворухнувся і розплющив очі докірливо зауважив Ой, Санько, Санько знову блукаєш там де тебе не просили лози не захотілося Санько лише посміхнувся на ті слова Е, яка там лозина ото як узяв дітку дьма його до себе в науку ще з літа той до сьогодні навіть пальцем не зачепив о, хіба що побурчить трохи та до його незлобивого буркотіння не тільки санько, а й найполохливіші звірі давно вже звикли. Іде бува дідо повз якесь дерево, і бурчить. Аж тут вивірка, стриб йому на плече. А то ще й до кишені зазирає, чи нема там якогось смашного горішка. Майже щодня до нього приходять лікуватися то лось, то бурсук, то ще хтось. Учора, наприклад, Придибав старий вепр. Виявляється, загнав він у живіт здоровецьку скіпку, а витягти її не може, бо ж рук нема, тоді де йому допоміг. А от до звірена звірина за помічю поки що не зверталася. Хоча він теж дечого навчився. І сили від неба може набирати і на ворожінні всілякому почав тямити, і лікувати накладанням рук теж уміє, і у травах непогано кумекає. Проте найбільше санькові вподоби блукати поміж небом та землею. Ось так. Заплющиш очі, розслабишся, ніби поринаєш у сон, і ширяєш могутнім орлом у тому безмежі. Наслухаєш тишу, Вдивляєшся у те, що миготить Перед заплющеними очима. І бува часом таке побачиш, Що аж душа уп'яти проситься. То промайне небом щось блискуче, Схоже на велетенського птаха З непорушними сріблястими крильми, Утікаючи від гемонського гуркоту. То привидяться чудернацькі будівлі, Точнісінько такі, як ото поставити одну на одну десять хат. Погано лише те, що дідо не дозволяє йому довго блукати подумки, бо, каже, так можна не утриматися і розповісти комусь, що з ним було чи ще буде.